114. Як я відчув, що в моє серце куля залетіла. Тоді я знов піднявся гвинтовими сходами моєї башти, знов вийшов на огороджений зубчастою стіною верхній майданчик мого замку, знов побачив моїх гостей, моїх слух, мою прірву та моє тепле море. Гонікери прийшли зі мною. Ми замкнули двері папиної спальні, а челяді розповіли, ніби папа почувається набагато краще. Тепер солдати готували поховальне багаття біля гака. Вони не знали, для чого це роблять. Того дня було багато, дуже багато секретів. Діла, тіла, діла. Я вважав, що церемонію можна починати, і звелів Френкові запросити посла Горліка Мінтона виголосити промову. Посол Мінтон підійшов до парапету з боку моря. Меморіальний вінок він іще не вийняв з футляра. Його промова на честь та мучеників за демократію була дивовижна. Він прославив загиблих. Їхню країну та життя, що скінчилось для них, промовляючи слова «сто мучеників за демократію» на діалекті острова легко і витончено. Решту промови він казав американсько-англійською. Він тримав у руках аркушик з текстом, напевне, тривіальним і вельмимовним. Але побачивши, що звертатиметься до недуже чисельної публіки, до того ж, де більшого співвітчизників американців, він забув про офіційний текст. Легкий вітерець з моря ворушив його поріділе волосся. "Я зараз зроблю щось дуже незвичне для послів", заявив він. "Я скажу те, що відчуваю насправді". Може Мінтон занадто надихався ацетоновими випарами, а може звідки відчув, що має незабаром статися зі всіма присутніми крім мене. Так чи інакше, це була суто боканіська промова. "Ми зібралися сьогодні, друзі", сказав він, "щоб шанувати цитову ніков за са самокрацію, загиблих дітей" Усіх загиблих, усіх померлих на війні. Зазвичай у такі дні цих дітей називають чоловіками. Я не можу їх так називати з дуже простої причини. Та ж сама війна, що згубила світо мучеников саасімокрацію, забрала також життя мого сина. Серце велить мені оплакувати не чоловіка, а дитину. Я не стверджую, що діти на війні не вмирають, як в чоловікам, коли їм доводиться вмирати. До їх вічної честі та нашого вічного сорому... Вони дійсно вмирають як чоловіки, щоб ми потім могли мужно святкувати патріотичні дати. І все ж таки вони залишаються вбитими дітьми. Тому я пропоную вам, якщо ми бажаємо віддати нашу щиру повагу сотні загиблих дітей Сан-Лоренцо, давайте висловимо в цей день презирство до того, що вбило їх, до дурості та злості всього людства. Можливо, згадуючи про війни, ми мали б скинути одяг, пофарбувати себе в синій колір, стати рачки та хрюкати, мов свині. Це точно було б доречніше, ніж благородні промови, майоріння прапорів і залпи добре начищених гармат. Не хочу здаватись невдячним за прекрасне військове шоу, яке ми невдовзі побачимо. Це буде насправді хвилююче видовище. Він подивився кожному з нас у вічі та додав ледь чутно ніби про себе. Отже, хай живуть хвилюючі видовища. Нам усім довелося напружити слух, щоб почути наступні слова Мінтона. Але якщо ми дійсно вшановуємо сьогодні пам'ять ста дітей вбитих на війні, – сказав він. – Чи можна сьогодні влаштовувати подібні видовища? – Я відповім так за однієї умови. Якщо ми всі, учасники святкувань, будемо невпинно та свідомо працювати, щоб зменшити дурість і злість у нас самих та у всьому людстві. Він відімкнув застіпки футляра. – Бачите, що я привіз? – спитав він. Мінтон відкрив футляр і показав на червоній підкладці золочений вінок. Він був сплетений з дроту та штучного лаврового овіття покритий автомобільним лаком. Вінок був обвитий шовковою стрічкою кремового кольору з надрукованим написом «Про Патрія». Мінтон тепер читав нам вірш Едгара Лі Мастерса з його антології «Спун Рівер». Вірш, що був незрозумілим не лише сан-лоренційцям, а й більшості присутніх. Зокрема, Ге Лов Кросбі з його Гейзел, а також із тих же причин Анджелі та Френку. Я першим був, хто пав у тім бою за кляш місіонерів, я відчув, як в моє серце куля залетіла. Я гірко шкодував в ту саму мить, що я тоді не полишився вдома, що не сиджу ти перебу цигарні за поросят, що в тренері я вкрав, замість втікати та йти до війська, натомість сів би я в тюрму місцеву, і був би я живий, а не в землі, під постатю крилатою на цім гранітні п'єдесталі, де слова про патрія так гордо й ясно сяють. Що вони справді значать? Що ж вони справді значать? повторив посол Горлік Мінтон. Це означає за вітчизну, за будь-яку країну, – прошепотів він. Цей вінок я приношу як дарунок від народу однієї країни народові другої. Яка країна не важлива? Думайте про народ. Та про дітей убитих на війні. Та про всі країни. Думайте про мир. Думайте про братерську любов і про добробут. Думайте про те, яким раєм міг би стати цей світ, коли б люди стали добрими та мудрими. Хоча люди зараз дурні та злі, День все одно прекрасний, сказав посол Горлік Мінтон. Я від себе та від миролюбного народу Сполучених Штатів Америки співчуваю сітам мучеников за самокрацію, за те, що вони померли в такий гарний день. І він скинув вінок через парапет униз. У повітрі почувся гуркіт. Шість літаків повітряних сил Сан-Лоренцо наближалися, мчали понад моїм теплим морем. Вони збиралися стріляти по карикатурах тих, кого L. Love Crosby назвав майже всіми ворогами свободи.